І мама киває. Так, скоро поставлять ще кращий і підсовує тарілку з тортом. А Львівна швиденько з'їдає торт і йде до себе в кімнату. Настає час сну. Сусанна дивиться вслід. Зітхає. а Львівна зупиняється за рогом. Втискається в стіну. Стоїть, нашарошивши вуха. Чує тихий мамин голос. Вона комусь каже, що скоро у неї дах поїде. Ада Львівна з поглядає на стелю, а раптом дах поїде просто зараз, якщо мама так каже. Треба негайно зібрати все необхідне. Ада мчить до кімнати, знімає наволочку з подушки і складає туди все, що може знадобитися в далекій дорозі. Все, що лежить на й в шухлядах. Сідає на краєчок ліжка, дивиться в стелю, вона не їде. Отже, можна спати. Ада Львівна підкладає під голову наволочку з речами. Вона завжди готова, завжди зібрана в дорогу. Але як на неї вийти? Перед очима стоїть її будинок, триповерховий, облуплений, щотирма під'їздами. У дворі цвітуть абрикоси і райські яблучка. Їх так багато, що коли вони бігають босі, ступні стоять липкими і солодкими, а потім чорними, брудними від соку і пилу. З такими ногами не можна забігати до квартири і вони з Льошкою і Шурою мчать до колонки. Льошка качає важіль, і з колонки, що стерчить посеред вулиці, лється вода. Така смачна, що мити на її ноги здається богохульством. Тому вони спочатку підставляють під струмок роззявлені роти і п'ють, п'ють, не можуть напитися. Така вона смачна, така рідна, потім миють брудні ноги, одягають сандалії. Як туди повернутися? В той двір? «Де та дорога? Де той будинок? У ньому на неї чекають мама і тато. Як же вона скучила за ними. Коли вони приїдуть? Коли заберуть її звідси? Ну так, тут гарно і добре годують, і скрізь добре пахне, і воду можна пити з крана. Але мама не схожа на маму. Яка інша жінка. Бреше, що мама. Та мама була інакшою». Казала, ти моє сонечко. А тато завжди був веселий, високий, умів лагодити годинник і праски. Розповідав про далекі країни, про зачарованих принцес. Тут його немає. Ох, побачити б на хвилинку, притиснутися до колін. Він захистить, роз'яснить незрозуміле про зуб, про льошку і шуру. Візьме за руку і поведе додому. Туди йде мама у фартуху, і пахне гречаною кашею, і людяник тане в долонці. Найцінніший мій скарб. Лара приїхала несподівано, використавши останній термін своєї візи. Наступного року треба робити нову, якщо, звісно, вони ще будуть. Звалилася на голову щасливої від такої несподіванки Сусанна, як злива. Точніше, зливою стала сама Сусанна, адже запрограмувала безліч поїздок, екскурсій ретельно вибудувала маршрут, оголосивши в своєму клубі барабанщиць канікули. Вирішили так – тиждень на адаптацію і відпочинок, і два тижні на шалені автомандрівки із зупинками у друзів колишніх киян. Щоправда, кінець лютого видався дійсно лютим, мокрим і сірим, як ганчірка у відрі. Виїжджати не хотілося, хотілося заклякнути перед каміном у пухнастому кріслі і дивитися, як вогонь з'їдає рівні стопчики дров. Америку вона трохи знала, тому її мало що дивувало, адже світ поменшав і перемішався. В Києві і поза Києвом були вже такі самі велетенські супермаркети, тільки речі, які їй здавалося, були краще, принаймні модніші. А тут на всіх ярличках стояв напис «Made China». Та й люди переймалися тими ж проблемами, хоча проблеми були іншого рівня вирішення – зростання цін. Раніше оливки були по 8, а нині по 16», – сказала Сусанна. «Криза, військові дії, вибори президента, кредити, біженці, утиски середнього класу. Нинішній президент надто поблажливо допускає до годівниці демократів», – казав Бенек. «А це фарбовані під демократів комуністи. Брешуть і тиснуть на популізм. Щось сталося зі світом. Першого ж дня, коли Лара відіспалася в гостєвій спальні на горі, Зокрема, окремою вбиральною і туалетом, вони проговорили під американський медовий бурбон до півночі. Поки Бенека не зморив сон, балакали про події останніх двох років. Лара не любила говорити про це на батьківщині. А що говорити, якщо в її колі, а воно було доволі великим, всі на власній шкурі пережили тривоги і жах Майдану, анексію Криму, війну на Донбасі, волонтерство. Не могла говорити про це ще й тому, що всі ті картини досі стояли перед її очима, заштриком сиділи в серці, не даючи вільно вдихнути. Але тут їй шалено захотілося донести до розширених очей Беника і Сусанни ті картини.